I februari går en del av personalen vid vin- och spritcentralen i strejk. Snart börjar det bli glest bland flaskorna i systembolagets hyllor. Kunderna trängs för att få köpa sin ranson och personalen har bråda dagar. Fru Barbro Lundqvist, ni har haft lördagsrörs nu i två dagar, både tisdag och onsdag. Hur känner ni er efter det här? Ja, nu börjar man faktiskt bli ganska trött. Vad är som är mest trött, Ja, det är nog frågandet om hur mycket man får om man ska berätta om. Att man får inte sälja mer så och så, så blir de besvikna och så ska de byta plaskor. Och det här med att köen aldrig tar slut, inte det är hopplöst? Och det är hopplöst. <hör> hur länge orkar ni nu? <hör> ja, vi ska orka till kvällen i alla fall. Så får vi sova på ett sen. Så börjar vi igen. Men lika stora köer? Ja, det är... säkert. Går det att hålla humöret uppe under de här frågorna? Måste man göra, Överdirektör Harry Elmeby i Nya Systembolaget, kan det tänkas att ni måste stänga en del butiker om strejken fortsätter lång tid? Ja det är klart att vi har ingen möjlighet och inte heller någon anledning att ha alla butiker öppna exempelvis i Stockholm, Göteborg och Malmö och några andra städer om det blir så att de stora vargrupperna tar slut och vi exempelvis huvudsakligen får Starkull kvar att sälja. Efter nästan tre månader i strejken avblåst, reporter Lars Branje. Den 5 april säger Sovjetunionen ja till USAs förslag att installera en så kallad hetlinje mellan Vita huset i Washington och Kreml i Moskva. Den ska kunna användas för att undvika ödesdigra missförstånd i samband med internationella kriser. Sovjet ger sitt samtycke under de nedrustningsförhandlingar som pågår i Genève. I augusti rånas posttåget från Glasgow i Skottland på väg till London. Rånarna kommer undan med två och en halv miljoner pund. De har bland annat lagt om signaler längs järnvägsspåret och lurat lokförarna att stanna. Påvund Johannes den 23 avlider i juni 81 år gammal. Han efterträds av ärkebiskopen av Milano som antar namnet Paul den sjätte. Ett efterlängtat beslut fattas i den svenska riksdagen i maj- en ny semesterlag ger rätt till fyra veckors ledighet.